die opbouw van die mild en die vorming van die bloed, op die 15e van die eerste maand 1847. As jylle is stikkie mild van die dier, dier een goeie mikroskoop bekyk, sal jylle redelijk baie kamerkies ontdek, wat meestal kiebesvormig is, toch soms ook driesijdige vorm Soms is hier die kamerkies rond, in die vorm van 'n eier. Hier die kamerkies is aan die hoeke dier sylinderkies organis met mekaar verbindt die wande van hierdie kamers is oop, waar dier een mild sag en lichtig voel. Dis in die raie van die kamerkies wat met mekaar verbonde is, loop talryke bloedvate, wat nie gelijk van vorm is nie, maar hy het gedeeltelik nau en gedeeltelik weiebuise bestaan, en vir die oog ongeveer so like soos die drade van 'n kruis spinnekop, as hy dit met haar grys wit kleverige perlkies beset het want jy sal al wel gesien het hoe die dier sy elastiese, sterk drade self met kleverige perlkies versier. Die perlkies dien daarvoor dat die insek op die oomlik wat die, die draad aanraak, soos die voel aan die lymstok gekleef word en homself nooit meer daarvan kan losmaak nie. So is dit dus met die bloedvat in die mult gesteld. Dit sal nog makkeliker te begrype wees as ek dit met die baie fijn snoer van klein perlkies vergelyk. Silke bloedvate vind mens dier die totale lengte van die mult en ook in groot hoeveelhede in die breedte daarvan. Hulle begin in een enkel vat, wat in verbinding staan met die maag en hulle eindig in een hoofdbloedvat, wat direct met die hart verbind is. Tevens is die hele multweefsel dier een sachte huid omgewe, waar die multkamerkies en die perldsnoerachtige bloedvate as donkerrooi vrykies te siene is. Omdat die mult by dieren echter een uitersteerweefsel is, is dit met nog een extra laag vet omgewe, waardeer dit dan beter beskerm is, en ook vanweer haar voordierende wrijwende werking, een goeie vetstof om haar self het, so dat sy haar self nergens dier die werkzaamheid beseer nie. Nou het ons so goed as wat dit in 'n kort tykie moendlik was, een iets wat anatonomiese beskrywing van die mild gegee, wat echter in 'n dooie toestand een heel ander vorm sal aannem, as wat hierboe beskrywe word. Ook moet ons nou weet wat er werk dit eindelik hier verrig en hoe precies die inrichting so geskik vir die werk is. Ons het al gehoor dat die mild met haar bloedvate met die maag en die hart saamhang. Waarom is dit? Omdat dit die sappe uit die maag, wat vir die vorm van die bloed bestem is, in haar self opneem, dit in bloed verander en dan soe aan die hart aflever. Daardoor kan dit by mense wat baie bloed het, makkelijk gebeur dat die mild oorvol word met bloed omdat dit nie alles wat in haar gevorm word in die hart kan afzit nie, so dat die bloed wat met omself in die mild ophoop, dan terugloop in die maag, waardoor die mens bloed uitbraak. Vind die bloed nie hier die uitweg nie, dan kan daaruit makkelike ontvlamming en metertuid, wat nog erger is, een verharding van die orgaan veroorzaak word. Daarom gebeur die braking van bloed meestal vanuit die mild, en baie selde uit die longe. Op hierdie manier het ons al die funksie van die mild geseen, Maar nou is die vraag hoe die mult die bloed maak. Ook dit sal ons kortliks bekyk. Wanneer dit as eierwitleikende sap vanuit die maag in die mult oorgaan, dan bly dit een bepaalde tyd in die perlsnoerachtige bloedarkies sit en verplaas dit self met elke polslag een perl verder. Tegelijkertijd word die wrywing van die multkamers met elke polslag opgewek. Daardoor vul hierdie kamerkies hulle self met elektrische vier, wat by die maagstreek een positieve en by die hartstreek een negatieve pool vorm. Vandaar, dat die kamerkies in die streek van die maag skerper kante het, terwyl hulle na die streek van die hart meer eiervormig word. Dier die elektrische vier word die kamerkies nou eerst sterk vergroot en dan weer sterk saamgetrek. Omdat die kante van hierdie kamerkies deur die sylinderkies onderling, As ook met elke aardekselkie in verbinding staan, word daardier bewerkstellig dat die sappe in die bloedvaten meer en meer in ‘n gistingsproces raak. Door hierdie gisting word die oortollige koolstof wat hulle nog bevat uitgeskei en hierdie word door die kamerkies gedeeltelik aan die gal en gedeeltelik ook aan die vet afgegeen tevens ontstaan dier die hierdie gestink slechts klein blaasies, wat is hulle onder die invloed van die negatiewe elektriciteit kom, in mekaar krimp en lensvormig word. Die lensvormige blaasies word dan tot die helfte met negatiewe elektriciteit aangevul en kry daardier een safranachtige geel kleer en tres so reeds as bloed in die hartkamer op. Die bloed is geen gelijkmatige vloeistof nie, maar een bruisel wat bestaan uit klein lensies wat met sy klein lense, wat aan die oppervlak baie glad en glibberig is, die negatieve elektriciteit in die hele lichaam beweeg en verdeel. Hierdie elektriciteit verwarm dan die hele organisme. Waar hierdie lense dan dier baie nauw vate gedraai word, spat hulle uit mekaar, waarna die hulsels vloeibaar word en in die sogenaamde lymf oorgaan, terwyl die elektrische stof wat dier die uiteenspat vrygekom het, as sy eister Eysterhoudende eter gebruik word om die senuwee tot leven te bring. Nou het ons ook in so kort tydjie moontlik die milt haar bou en haar funksie bekyk. En omdat ons op hierdie manier 'n baie aanskoulike basis het, kan ons ons onsself so goed moontlik voorberei, ten minste voorlopig, in 'n wêreld waar groter vierkamer van ons aardmilt wat wag. Haar bou lyk soos die bo beskrywe bou van die klein dierlike milt waartoe ook die menslike mold gereken kan word. Soe 'n kamer is net baie miljoen groter as die moldkamer van 'n dier. Ja, in baie van sulke aardmoldkamer so miljoene mense naas mekaar wel plek kan vind, waaruit ons kan afleid dat die bou van die aardmold wel baie indrukwekkend moet wees. Maar nog groter is die van die son en nog baie meer groter die van die hoofdcentraal son, wie se bou toch soos in die algemeen van sonne baie anders is as die bou van 'n aardbol. So is ook die bou van een aardbol soveel van die bou van een ander aardbolverskil, dat slechts die oog van die skepper die algemeen gemeenskapelike in hulle kan sien. Daarom moet julle ook nie denk dat, as julle die binnenste van die aarde bekend is, julle daarom ook al die inwendige van Jupiter of een ander planeet sou ken nie, en nou sal ons onself dus in soe aardmildkamer begewe en kyk hoe dit daar gaan. Kyk na die grysbreinwande, hoe ontelbaar bliksemflitse elke oomlik daarom skiet Mens hoor hier ook voordierend een miljoenvoudige gedonder. En kyk, uit die kamers loop breekkanale, waar dier selfs een geweldige vloed stort. Die aanhoudende elektrische vlamme groepeer die vloed in sterk onderdrukstaande dampe. Met vir jylle nie te geweld, dring hier die dampe dier die ander kanale verder onder verskriklike geraas. Niewe vloedgolven stort weer die kamers binnen, en weer is daar een gebruis en een gesis, soos wat daar nog nooit op die oppervlakte van die aarde gehoor was nie. Gaan uit die kamers naar buiten, en bekijk die bloedvaten, wat hulle self op die voorafbeskrewe manier tis in die reie kamers uitstrek. Hoor hoe die geweldige vloedgolven dier hulle jens storm, hoe hier die kanale hier en daar op die plek waar hulle nauwer word, hulle self soos groot, reese slange uit die oertuid, angstwekkend saamtrek en dan weer uitsit, om die inner woedende, geweldige vloedgolwe verder te stier. Kyk hoe hier in die groote die saafde gebeur en moet gebeur as in die dierse mold en die kleine. Dat hier die sappe op die saafde weise as by die dier vanuit die aard maag in die aard mold oorgaan en daarna in die aard hard afgesit word as die aan alles voedsel verstrekkende aardbloed hoef nauweliks geset te word. Op hierdie manier het ons die orgaan so precies as wat het maar kortliks moendlik is, leer ken en sal ons onself hierna na ander orgaan van die aarde begewe.